Men du ville så gärna att det skulle bli jag men du tvekar du tvekar du är Om en kära lyssnare i Norrköping, Linköping och i Vetlanda. Det vi hörde i början på programmet var Perla Bjurenstedt, den glade trubbaduren, som sjöng sin egen sång Välkommen in i nådens rum. Ungefär samma tema blir det på ganska många sånger i det här programmet om Välkommen, om gästvänlighet. Här sjunger Thomas Hagenfors Välkommen till Sverige! Sig, har vårt eget land fått frossa Och vid gränsen får man nej Trots att glass nås ut i världen Och en mänskligare tom Är det vi som inte längre Släpper någon över bron Tänk jag själv idag för Sverige Och vår medfärd politik Och vår stämma så sån kylig retorik När vi inte ens kan hjälpa Någon som kommit till vårt land Någon som lämnat allt bakom sig Måste få en utsträckt hand Välkommen till Sverige Där har vi mer nu Av och dryck och kläder Av vackra skor och Och delar våra glädje Och tänder hoppets ljus Vi har hört ifrån Rumänien Och från himmelska fridens torg Hur man dödar sina egna Sprider ångest, och sorg men det hände en gång förut i Herodes tyranni. Det var Betlehem den gången som gav upp ett ramaskrig Det var Jesus som man sökte och som man ville ha i För kungen såg se hotad och blev för mörkad i sin sken. Jag är från sitt land Välkommen! Kristina Gonardo var det som efter Thomas Hagenfors sång sjöng välkommen hem. Hon sjöng i sin härliga speciella stil. Mitt program går ju alltså i närradio på tre närradio-stationer varje vecka. Och dessutom så kan du ju höra mitt program när det passar dig själv via min hemsida www.ingvarholmberg.se Sen ett par veckor tillbaka har jag också börjat en blogg med ett nytt blogginlägg varje vecka. Och där kommer det också finnas länkar till Kanske någon inspelning med diktläsning eller något annat. Jätteroligt om du vill botanisera lite också där. Och man kan bara på internet skriva in i sökutrymmet Ingvar Hornbergs blogg så hittar du min blogg. Annars är det ju på min hemsida W www.engvarholmberg.se-blogg. Titta gärna och följ gärna med. Här får du höra en sång som heter Kom till festen! Ingvar Holmberg, Inger Gustafsson sjunger och spelar. Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest Kom till festen varenda en Kom till glädjen i frälsningen Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest Gud har skickat ett kärleksbred Det är liven han till oss krev ni är välkomna till hans pang genom Jesu namn. Kom till festen där varenda händ, kom till glädjen i frälsningen. Varje människa får bli en gest i Guds rikes Rikets Varje syn kan du nu bli kvitt Jesus Kristus tog straffet dit Du får fri och förlåtelse Om du ber om det Kom till festen varenda äldre Kom till glädjen i frälsningen varje människa får bli en gäst i Guds Kom till festen varenda en Kom till glädjen i frälsningen Varje människa får bli en gäst i Guds rikes fest. Du får inbjuda vem du vill Platsen finns och det räcker till Låt oss sprida den nyheten till varenda en Kom till festen varenda en Kom till glädjen i frälsningen Varje människa får bli en gäst i Guds fest Kom till festen varenda en Kom till glädjen i frälsningen varje människa får bli en gäst i Guds rikestest. Temat om att vara välkommen, att möta gästvänlighet, finns också i en annan av mina sånger. Här hör du min sång, Ingen fördömelse, bara förlåtelse. Fel. Har till slut du sett din egen roll och del Skyll inte på Gud och andra nära dig Nådens glada budet till den som ångrar sig Ingen fördömelse Bara förlåtelse bara öppen famn Guds Fader kärlek Jesu befrielse och andens hjälp och kraft i Jesu namn Birgitta och Svante Birgitta Edström, Svante Bengtsson, ett radarpar när det gäller sång och musik. De har rest tillsammans i många många år sjunger fint i Hammans och Svante är ju en eminent musiker och musikproducent kan spela en rad instrument och olika syntar Här finns en stämningsfull och härlig sång som säger Välkommen hem! De var Somrarna På landet Sol varma dag. Det var bättre för Bara lek Och skratt Men snart var Allting över Så stod jag där Utanför min dörr, du hörde du välkommen hem välkommen hem vi har väntat så på dig välkommen O, oh, vad jag har farit Runt denna värld Rest från land till land Hemma igen runt där jag sist har varit Träffar en vän som tar min hand och säger välkommen hem. Väl Bra. Familj och goda vänner Varje ny dag Något att leva för Men snart får jag se Honom jag bekänner Min frälsare O oh, en englakot som sjunger välkommen här. Bara för ett par dagar sen så skrev jag ett prosastycke som jag kallar Gästvänlighet. Och här får du höra det stycket läsas. Prosastycket Gästvänlighet Gästvänlighet och gästvänlig är ord som har en varm klang för de flesta människor.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 Alla äter och njuter obekymrat, även om värdfamiljen nog ofta får leva knapet ett tag efteråt. Om jag under 1980- och 1990-talet hade med mig en god svensk ost och en osthyvel som gåva till en familj där i de ryskspråkiga länderna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 Cirka hundra elever från hela landet eh, på sin månadslånga bibelskola under ett par år. Alla de här eleverna övernattade hela perioden hos någon av församlingens medlemmar. Och när jag talade med en äldre pastor i Vetlanda trakten eh, berättade han från sin ungdomstid-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 är väl närmast legendarisk. Förresten, när vår familj på sju personer kom hem från Indien till Sverige och Norrköping alldeles i början av 1960-talet så bodde vi i tre rum och kök på Kneppesborgsgatan nära östra promenaden. Vi fem barn i åldrarna 15-3 år bodde i två rummen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 Gemenskapen är ju det viktigaste. om sommaren hade jag ett ryck av medmänsklighet och engagerade mig för en av de bulgariska romerna som tigde i Villbergens centrum i Norrköping. Vi kan kalla honom för Nikolaj. Många bulgarer kan ryska skapligt så jag kunde prata med honom.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 Och ge dem också logi för natten om de behöver det. Och det var ur aposteln Paulus brevhälsning till de kristna i världsstaden Rom. Skrivet omkring 57 efter Kristi födelse och i levande Bibelns översättning. Hur kom du hit? Vem sa till dig att gå? Var det några löften eller kom du ändå? Var det iven i dig eller din modiga själ som fick dig att korsa varje stig och varje eld? Nu står du här med ditt hjärta i brand Ingenting är bättre Ingenting är större Så du lade ditt hjärta i hans hand idag i än så kan livet inte vara Visst kan dagar komma som kan kosta dig allt Men du är trygg nu när du vilar i hans famn Du har hittat hem efter alla dessa år Ingenting är bättre. Ingenting är bättre. Ingenting är större. Ingenting är större. Efter prosastycket Gästvänlighet hörde vi Mikael Jonsson sjunga Välkommen. En annan mycket originell evangelist och sångare är Alf Lax. Han har haft eh, eh, bekymmersamt med eh, olika saker, bland annat eh, missbruksproblematik, men är en härlig kristen evangelist och sångare. Här kommer hans sång hemma igen. See in hell is en så för som är slagen. En sångskapare som jag beundrar mycket Göte Strandsjö Han bodde i Skåne Och var eh, Musikprofessor På eh, Någon musikhögskola I Malmö En av hans allra mest älskade Sånger och salmer är Som när ett barn Kommer hem om kvällen Och här är den annan Skåning Mikael Gärlestrand Som sjunger Och musikern Lennart Björk som också bor i Skåne i Lund spelar piano Som när ett barn kommer hem om kvällen Som när ett barn kommer hem om kvällen Och möts av en Vänlig Så var det för mig Att komma till Gud Jag kände att där jag hemma Där fanns en en plats i Guds stora rum. En plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag får vara ett barn. Också i andakten knyter jag an lite grann till temat om gästvänlighet och att umgås i hemmen. På pingsdagen, 50 dagar efter Jesu uppståndelse, så predikade apostlarna för en stor grupp människor som fanns och firade helg i Jerusalem och 3000 människor blev på den dagen omvända lät döpa sig i vatten och kom alltså med i den kristna kyrkan på det sättet en obehörd superdag när det gäller den kristna kyrkans tillväxt det står i dokumentationen i apostelgärningarna vad som hände efter det här att alla dessa människor valde att följa Jesus Kristus och ta emot hans lära, hans frälsning. Och det står så här. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan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 I det här programmet har det varit mycket om välkommen och mycket om gemenskap och om gästvänlighet. Det finns ett gammalt engelskt ordspråk, my home is my castle, mitt hem är min borg. Och det kanske är så, vi känner oss trygga i vårt hem. Men måtte våra hem inte vara borgar där dit ingen kommer? Utan må de vara en hamn, ett hem för många människor. Visa gästvänlighet, visa öppenhet och ta emot gästvänlighet och öppenhet. Det är också viktigt. Vi ber tillsammans. Tack Herre för de hem vi har. Jag tackar dig själv för mitt bekväma hem. För min familj. Och hjälp oss alla herre att inte vara så själviska att ingen får komma in i vår gemenskap. Men att vi har öppna hem och öppen tillvaro där vi släpper in andra människor. Välsigna varje lyssnare. Amen. Gruppen Psalva sjunger sjunger sin egen inspelning av den gamla sången Jag är en gäst och främling, som mina fäder här. school So läser jag för dig min egen dikt Gammaldags resenär Gammaldags resenär Eftersom jag är en kristen är jag ju en pilgrim En gammaldags resenär med det urgamla målet att vara på väg till en helig plats Egentligen är min bostadsort bara en rastplats Fast jag glömde bort det och byggde mig fast och gjorde det bekvämt för mig. Mina föregångare sjöng, vi bor i här, vi blott här nere gästar. Men jag har ränseln som prydnad på väggen och vandringsstaven stagar upp staketet. Igår gick några svettiga vandrare förbi och av dem hörde jag sången om det nya Jerusalem. Förunderligt skön, göden. Och plötsligt vet jag att det är dags att göra i ordning vandringsskorna och det övriga. Det är tid att gå. Jag är en resande. En gammaldags resenär. En pilgrim. Vi avslutar veckans program med ännu en sång som säger välkommen. Här är det kvartetten som sjunger. Välkommen hem Ha det så bra Vi hörs igen nästa vecka Om du vill Välkommen hem Välkommen hem När den är slut Vår tjänst här på jorden Livet har gått vår tid runnit ut Då skall vårt öra Välkommen hem Välkommen hem Någon vi möter här på vår vandring Kanske blott ler åt en tro som är vår Men om vi riktar bli Jesus, tryck av dig, att föra mig mot Gud. Och när en dag fram till målet vi håller, kampen är slut, Och vi himmelen har nå. Hör vi en så. Från här